Benvinguts i benvingudes a 3 Segons, el programa de bàsquet en general i d'NBA masculina i feminina en particular. Perquè recorda que 3 Segons és el temps que tens per estar dins de la zona abans que et xiulin falta. I també és el temps que necessites per entendre que la vida de les dones també importa. Feminisme o barbària. You know Què tal, Miquel? Com no, estàs? 3 segons. segons o on i un, no? On i un, d sí. És una mica per equiparar el nom del programa, però sí, sí. 0,3 Segons. Potser, correcte, correcte. Sí, sí, que que li costa. Què tal, Miquel? Com estàs? Doncs molt bé, molt bé. Aquí, a la platgeta, ara mateix. Aquí, sí, un no? Apartament. Clar, això ho gravem en Zoom, sí, nosaltres sí. ens veiem, però vosaltres això després ho passem a MP3. I sí, sí, et veig molt bé, eh? però que molt bé. Eh? Home, estàs a mi, Aprofitant les vacances. Bueno, tu estàs treballant, no? Bueno, vacances no, treballant, però bueno, això és treballant, treballant diferent. No? Sí, sí, clar. Sí. Ja. Molt bé, doncs eh, encetem un nou programa... De, de bàsquet, d'NBA masculina i femenina, i una mica de música també, no? però també fiquem música i perquè ens agrada molt i bé, aquesta setmana bueno, ja està quasi, quasi ja estem a la recta final no? d'aquesta, lliga diguéssim, precison, bueno, no precison, sinó sison però curteta, no? de, la, de la bombolla aquesta bombolla que està sí. en Orlando, a Florida està, uh... està prou bé, no?, aquesta bombolla per treure'ns aquí les de nba abans de començar. Doncs no? sí, la veritat, perquè aquesta, aquesta aturada per la Covid doncs ha sigut una mica com un coi tot interruptus, no? O sigui, semblava, no? No, no, no, no, molt atjens, la veritat. I bé, eh, això ja, pues, com dèiem, està a punt de, a puntito de caramelo, que diríem per allà. I, i bé, com ho tenim? Com ho tenim? Bé, bueno, quins partits així aquesta setmana hem tingut així una mica de deures? Per exemple, teníem no, el... Hem vist el Dallas Portland, que va ser un partidàs, però brutal. No? Espectacular, no? Dame, senyor Lillard. 134-133, és sí, a dir, brutal. I sí, no? Amb el senyor Damian, que li diuen a la tele, 61 punts. Mare meva. Senyor Damian, que ha sigut protagonista també a les xarxes socials. Amb, el, amb Patrick Beverly i amb Paul George, i dança punyalets. Patrick Beverly. Què raro, eh? Patrick Beverly, trobar-lo en, en, en coses d'aquestes, no? Sempre està ficat en tangana gana és un provocador. Un és un provocador tela. eh? Sí, sí. I, i què s'han dit floretes per les xarxes? Jo és sí, que no he seguit sí, el sí, tema. Sí, s'han dit floretes, s'han el Lillard va contestar, perquè va perdre, no? El Lillard ha partit contra els Clippers del passat dia, a quin dia van dir, contra els Clippers... El dissabte, no? 122, 117, va guanyar els Angeles Clippers i el Damien, la senyora Damián, va fallar uns quants tirs lliures i un triple, als últims moments, que podrien haver partit, no? I el senyor Beverly crec que se fotre una mica. És es que déu nhi eh? Quin personatge, eh? Em perdó, eh? Paul George també. I llavors el senyor Damien els el, el, el, va dir al Paul George que després ell l'envia cap a casa, com l'any passat els playoffs offs que va que... fer el trip a la cara. Però en teoria no es trobarien, no? Bueno, no es trobarien, si passen, si porten... No, no, bueno, l'any passat, l'any passat, potser sí que es trobarien. Potser, si. any Aquest, llavors, any, no... Aquest any potser, bueno, si arriben a la final de conferència, però... Però, vaja, a priori no, si queden vuitens s'enfrontarien a Lakers, no? Correcte. Ojo, ojo eh? Ojo, eh? <ríe> ojo que, que... És com un rival enverinat, no? Aquest, aquest Portland per a Lakers. Sí, a veure si si acabes en Portland, no? Perquè ara mateix tenim Portland, Memphis, Phoenix i San Antonio Furs, que avui, en funció de com vagin els seus partits, a... Eh es decidirà qui entra al play-in i qui es queda fora. Correcte. Tornem al partit. Ara mateix, que el que ah. més ve de cara és Portland, que té un 75% de possibilitats. Correcte. Sí, sí. És el que millor posicionat està, no? Sí. I després tindríem, pues, doncs, Memphis... 62,5%. Fènix, 37,5% i Sant Antonio Esports, 25%. Fènix, espectacular. Aquest, uh, aquestes bombolles que ha fet, no? 7-0, porta. Bé, bueno, però és que és una bèstia. Jo sempre m'he quedat flipat amb el búquer. Quina facilitat que té per llançar. O sigui, és brutal. I des de qualsevol lloc, perquè va ficar una gairebé al mitjà del camp. Sí, sense bot, sense res. Allà va ser bona, eh? Mare meva, mare meva. sembla que no. És... clar. Eh, si el compares amb altres jugadors no, no, no sembla gaire alt, no, no. clar. Deu estar als, al metro 90, però té una facilitat per tirar brutal. jo, jo flipo. Eh? Aquests jugadors que viuen del canell sempre m'han flipat. Més que els que es maten i tal que també són, no? però els que viuen del canell són una passada una passada. Doncs això no? té millor depenen d'ells mateixos. Porlan cap... Porlan evidentment guanyant uh, passa, passa sí, sí o sí guanyant Portland. Uh, també tenim Phoenix. Ha de guanyar. Bueno, clar, com, com, com... tens tu tens el resum, no m'has dit, aquí hem ben, ben preparat ja, Així... jo, jo tinc que els partits d'avui? No muestro de la jornada, no? Els partits que ja, ni és això, no? Bueno, Portland pues, eh, ha de jugar amb Brooklyn que bueno, a priori jo crec que no hi haurà no sé, eh, jo crec que no hi haurà cap problema penso jo, si, si, si el Damian si el Lílar està al mateix nivell com, al mateix nivell que el partit contra Dallas que, no sé, Brooklyn ara amb les baixes que ja són archiconocides no? de, de, de Kevin Durant no? i d'altres jugadors doncs jo crec que no tindrà problemes Sant Antoni ha, ha de jugar amb Utah d'Ales amb Fènix, aquest és el partit per si porten perd, perquè és això, si porten guanya ja està ficat. I Memphis també si Memphis guanya, està posat Si Memphis guanya? El tema pel nostre amic si Memphis guanya, també està o 8 o 9 Ah sí? Però qui depèn de si mateixes es porten, no? Tant porten com Memphis si ells dos guanyen entren 8 o el play-in El play-in, correcte Sí, sí, sí, sí, El tema és a veure A mi faria molta il·lusió no? que el Sr. Ricky Rubio entrés a, doncs sí, a doncs sí. Sí, sí, sí, sí, La veritat és que sí. Faria... faria, més gràcia veure un Portland Phoenix aquí en el Play-in. La, la veritat és que sí. Sí, sí, sí, sí i, i, i res eh, el, per exemple, recuperant una mica el partit de, de, de Dallas i porten així una mica ràpid no? doncs, eh, a, a, el grumador o el domini del de Líder, però em va sorprendre també el partidat i el, la forma en la que està el Carmelo Anthony, que va fer eh, 26 punts, 8 rebots i va jugar 35 minuts o sigui que està, està en una forma bastant bona per jugar 35 minuts un jugador que, que ja ronda els 40 anys va... Sí, ha flipar. sigut un, una, una grata sorpresa, no?, per uh, uh, Portland. Sí, sí, sí, sí. Aquest any el, el Carmelo la van rescatar d'entre els morts, pràcticament. Correcte. Sí, sí. A més, Jusuf Nurkic han recuperat el, el pivot, sí, el pivot croat. Uh, els ha anat molt bé aquest, aquest temps de descans, digués diguéssim, per poder recuperar Jusuf, Jusuf Nurkic. I, I una, hi una hi han... de les grans sorpreses de, de la bombolla, que és el senyor... Gary Trent Jr., l'escorta de Portland, Aha. que està jugant triples com si n'hi hagués mà Sí, sí, 36 minuts també, va jugar molts, o sigui, hi conten i conten amb ell. Sí, sí, sí, és sí. un sisè home, un sisè home perfecte per, per aquest Portland, que, que bueno, té un, una banqueta, doncs, potser una mica lluisteta, no? Així que està al Hassan website, que és un pivot de... espectacular, també, que no jugava tant, 20 minuts va jugar, i el Marion Jones, el Zonja, <ríe> aquest, aquest cognom sempre se'm atragant una mica, jugava que va jugar al Barça, a la... quan era molt jovenet, doncs, bueno, no va, tenir, va tenir una època així una mica que no, no semblava que, que pogués triomfar bueno, o jugar a la NBA, i mirar ara el que hi l'ha recuperat una mica, de veritat. Sí, a vegades més per necessitat que altra cosa, no? però aquest yeah. any ha tingut bastantes oportunitats. Sí, sí. I a Galàs, la pues, bueno, Sportingis, Hardaway, molt bé, 24 Hardaway, 36 Sportingis, Luka Doncic, 25, pot ser un mig el més fujet dels partits, però és que és increïble, Luka Doncic, sempre està a tocar dels triple-dobles, bueno, de fet, crec que té un rècord, que no sé si porta 15 o 16 eh, Sí, llibres tal, llibres. és el jugador que porta més aquesta temporada i, i és el tercer de la història, crec, en una temporada Sí, brutal Però parlarem potser de Port d'en Memphis, Ai, Memphis Més endavant, no? De Dallas, potser que parlem, no? A l'autòpsia després vale, a la fan <laughs> Ja li fas l'autopsia És insolita mort Molt bé. Doncs... Què I més? I què I més? I tenim ja també partit? unes plantes eliminatòries tancades, no? Uh, sobretot a l'est Milwaukee sí, sí. Si o si es trobaran amb Orlando això uh -huh. fa molt de tot i que estan una mica puxos, no sé si perquè no porten a l'assalera d'opres van una mica tranquils tenim Toronto contra Brooklyn que també es tot sembla la, la banda de Toronto i Celtics Sixers que, ostres, hem de comentar Sixers, la Baixa de Ben Simmons pel que resta de temporada. Uh no fotis. Sixers aquest any prometia, potser. A mi em especial il·lusió. I s'han anat, anat desfent no? pel camí. Jo, jo esperava que aquí amb, la, amb, la, amb, aquest, amb aquesta parada haguessin pogut acabar d'arreglar les coses, però no, no s'han sortit de tot. Vaja, eh? <coughs> Autèntica llàstima. Una pena, una pena. I finalment Miami, Indiana. Miami serà una eliminatòria pff, intensa, són dos equips que juguen uh, uh, ben, fort, ben fort sí, a més estan, bueno, estan quarts, quarts sí, sí, cinquè, igualats. Que... Igualats, igualats sí, sí, sí, sí. Bé, espero que Milwaukee arribi passi fàcil amb Orlando no, que espero que no tingui problemes i gran mèrit que sigui Brooklyn que s'hagi ficat al playoff, penso amb les baixes que han tingut ha sí, sí, fet al final vam veure el de, uh, millor del que esperàvem, no? Han acabat molt fort. Totalment, totalment. Si de fet, si al West, estarien dins. Tower and Prince, que jo crec que ha fet una molt bona temporada, la veritat. I sí, sí, s'han superat ells mateixos. I està molt bé. A veure, a veure què tal ho fan, amb... la veritat, en Toronto. I a l'altra banda, a l'Oest, encara està ha uns quants per decidir. No? Les Lakers es trobaran amb d'aquests quatre que hem dit. Exacte. Creepers. Crec que ja està decidit també amb Dallas. Sí, correcte. No tinc tot clar. Sí, sí, Clippers 48. Si Dallas guanyi avui i Utah perd, no sé si potser passa. Bueno, Clippers està a dos partits de Denver, el segon. Sí, Clippers segur que queda segon, Denver tercer. O que Oklahoma i Houston jugaran entre ells. Uau, interessant. Un partit interessant també, a veure Gris Paul contra el segon equip quedi quart o cinquè, suposo que això defineix el setè partit, no? O, o no? Això... Sí, però clar, aquell any és igual ser quart o cinquè perquè no tens sí, l'avantatge de cap. Ah, no? És correcte, correcte, és veritat. Sí, sí. Ja, que això ja veurem, eh? també com, com ho assimilen els equips, si, si d'alguna manera veu, no sé, a qui li afecta més o menys. L'altre la, dia deia a Lebron que, que la veritat és que li afectava que no, no jugava en públic perquè això el motivava tant amb el seu públic com amb el públic que, que, que es ficava amb ell, vaja. En camp contrari. En anar acostumats eh, és un gran canvi, no? Entonces, Com quan tu i jo juguem als nostres partits de costellada, no? <ríe> Ens costa jugar sempre públic. Baixem rendiment. Correcte, correcte. Així es, es nota molt, es nota molt. Jo sempre m'he crescut més quan jugo en camp contrari. A mi m'agrada més que m'insultin, no que... Jo jugo millor, la veritat. <ríe> Som més de sang jugoslava. <ríe> Què, posem un, un tema i passem a, a fer el quiròfan? Vale. Vinga, doncs eh, vinga, presenta el tema que tenies. No, no si us plau, vostè primer. Vostè primer. Jo primer bueno, doncs, eh, posarem un tema d'un grup d'una banda de Sant Pere de Riu de Villes, un grup que malauradament ja no, ja no, ja no es troba en l'actiu, que es diuen Revolta 21, Revolta 21 i bé, van treure cinc, pa, cinc, cinc discos i el 2015 o ja ho van deixar un grup de hardcore així que canten en català i tu ja saps que a mi m'agrada una mica el Guitarrero i mira, he pensat que avui pues, podíem posar una mica de, de Guitarrero una mica Macarrilla i posarem al grup de la cançó el mateix que, se, que tu sents, de Revolta 21 Vingui. vinga vinga Tornem a estar aquí després d'aquesta bona cançó del de mateix que tu sents, Revolta 21. I, tal i com deien en aquesta cançó, poder arribar a tocar el cel, poder arribar a tocar el cel, és el que Dallas Maverick han fet aquest any, amb la dupla de Duca, Luca Donchik i Kristaps Porzingis. Poca broma, eh? Poca broma. Sí, sí, sí. Poca broma, perquè han arribat a ser el millor atac de la història de la NBA. I fem gràcia perquè són dos europeus. Això està molt bé. Sí, dos europeus que han arribat a, sí, sí, a, tenir, a liderar el millor atac de la història de l'NV. Ah, I, I dos europeus? Amb un, amb un, sí, sí. I dos europeus que no són, no, no són no sé, italians o no són eh, grecs que poden ser més, eh, o francesos, espanyols. No? No, no, un eslovè com Luca Donchich i un lató de la tònia que dius. Molt bé. Què hi ha dalt? Doncs mira, com hem dit el millor offensive rating a l'NBA, d'116,8 punts per 100 possessions i de... és un equip que no ha de defensat tan bé, està ara a mitja taula defensivament, el número 17 de Defensive Rating que uh -huh. permeten 111,5 uh, punts per cada 100 possessions i també és un equip que no són especialment ràpids ni especialment lents, juguen també mm, a un ritme no? més o menys mitjà d'aquesta lliga i el que sí que fan és que tenen són el segon equip que perd menys pilotes, bueno, amb, amb el percentatge de pèrdues més baixes. I això parla molt bé de l'amic Luca. Bé, bon, que està, és Commenta el líquid. tu vas veure el partit d'ahir amb, amb, amb Dallas contra, contra Portland. Portland. Bé, bueno, eh, l'he veritat és que en el seu està al seu nivell, està sí, potser no va fer tants punts, com com, bueno, com, ens té, com ens té, acostumats, va fer 25 punts, Ell normalment acabava rondant els 30, tot i que la seva mitja és de 29, però bueno, el seu ritme, eh, Luka Doncic, de veritat és que impressionant, és un jugador que, bueno, segurament serà All-Star i estarà estarà, no sé, a les millors els millors rankings, no? de, de la història, de fet és lo que eh, comentarem abans eh? comentarem avants, no? Porta 15 o 16 triples dobles de la temporada, que això crec que ni eh Kobe Bryant i, i, i està, jo crec que, per sobre de Michael Jordan, si no m'equivoco. Saps? O sigui, això, això és crec brutal. que és el número 3 de la història de, de una temporada darrere de l'Ebron James i Russell Westbrook amb l'Ordre Inverse, crec. Uh -huh. sí, és, sí, és espectacular. Sí, sí, aquest any, de fet, clar, porta, porta 30... amb 34 minuts per partit que juga, porta uns, uns 29 punts per partit, 4 pèrdues, 9 assistències, està, està en el, el top 6 d'assistències, crec, no, el top, el top 3 d'assistències, el top 6 o el, el top 20 de punts, uh, uh, no, perdó, top 20 de rebots, perquè porta 9 rebots i mig per partit, com es que... deies, uh, tocant tocan el triple-doble. És que en Fènix va fer 40 punts, amb Sacramento 34, amb Clippers 29, amb Milwaukee 36, i Portland no pues va ser el partit que en menys punts va fer, però bueno, va estar amb vuit rebots, amb 10 assistències, o sigui, a punt de fer un altre triple doble a la temporada. O sí sigui, Brutal, brutal. I després això, no? tenim aports cinguis que, pues, bueno, que que deu do també, no? els números que té aquest home. Que jo no sé per què el va deixar marxar eh? New York, la veritat. No estaven de gaire bones, no? New York, tot el que toca... M'ho trenquen, efectivament. Eh? Ja sí, sí, ara parlaves del partit de contra els BACs, no? Sí, justament jo vaig poder veure aquest partit sencer. Va ser espectacular el partit de l'UCA. 36 sí, no? punts, 14 rebots, i 19 assistències, però sobretot dues pèrdues només i la, la, la manera de controlar el partit i de, de destrossar la defensa de Milwaukee, que ha sigut la millor defensa aquesta temporada, sempre anava, no un pas, no, dos o tres passes per davant. És eh? espectacular. Et juro que vaig quedar paradíssim. Eh? Sí que he vist partits de l'Uca aquest any, no? però no sé, ara de feia, feia, feia, feia fa uns mesos entre la, la, amb la parada, no havia vist cap dels partits de, de dades d'aquesta tornada. Uf, espectacular. És com sempre... Sembla que, quan sembla que vagi fer dues passes en fa una i fa el passe abans quan sembla que en faci una o do, dos un, bon, unes bolleries i no, no, és un un jugador, jugador. no és un jugador eh, extremadament ràpid però sí que té una, un pas llarg molt bueno, flipant i això és el que tu dius no? té moviments justos que els fa perfectament i sap en qualsevol, en, en, en qualsevol moment el que ha de fer i després té sí. una mà que, i, que i de... sobretot també té una, una frenada molt forta Mm -hmm. no, l'atletisme no només és capacitat atlètica no només és córrer molt ràpid o saltar molt alt no? També, aquests okay. canvis de ritme i aquesta forma de frenar està parant el temps no? en conge sí. no? aquell partit Porzingis uh, no, no va tenir un partit excessivament bo o i així se'n va arribar no sé, els 26 punts crec, però tal, es necessita si vol avançar que Porzingis es tingui el seu millor nivell i això sense tenir el, play, el seu playmaker que és Barea, que sempre és un, és un tio jo crec que molt necessari però bueno, la veritat és que Lucadonchich és això, està jugant de base pràcticament, a falta de, del Barea i la veritat és que està fent perfecta. Després de l'equip es, es complementa amb, amb bons defensors i tiradors, uh -huh. no? com Dorian Smith, que està fent una temporada molt bona o Tim Hardaway que també va venir rebotat, diguéssim, amb altres parts de Christa Esports Inguis. Correcte. Que trobo que també és un jugador bastant molt bé. És un bon llançador i no entenc tampoc com... A veure, hi 40% de triples, aquest any, intentant de 7 per partit. Després tenim complements com en Treyburg, Burke, que porta només 7 partits, el van fitxar per la tornada, per la bombolla. Les seves que ha estat molt bons resultats. Uh, està aportant els seus 12 punts per partit, anant... tirant bastant bé de tres. Sí, sí, sí, sí, sí. Tot el que podien desitjar. També eh, un, un que jugar, bueno, el que no juga gaia és el Marjanovic, que és un tío, bueno, ah. no Bob Marjanovic, que és un tío que intimida. Boban. Però, bueno, s'estan sortint bé amb, no, amb Porzingis, amb Maxi Cleber, sí, sí. que ho està fent molt bé. Eh, Marianovic, defensivament, no? És, és costa moure un cost tan gran, no? Yeah. Tot i que tenim ganes de veure. Sí. Bueno, però Maxi Cleber ho està fent molt bé, també. No és un tiu gaire alt, però sap eh, treure profit els seus centímetres. I dels sí, minuts que ha tingut a eh, la lesió del Dwight Powell. No sé, és un grup, un, grup un, un equip molt, molt, molt interessant i molt a tenir en compte i a veure si tenen sort. Igual, bueno, jo crec que segurament si toca tocarà Clippers, si no m'erro. A la pinta, a tota la pinta. La la pinta. Bueno, a, veure, a veure si... Va, contra Clippers... Home, a mi el que guanyen a, a Beverly, la veritat és que <ríe> em faria molta il·lusió. I s'acaba... Saqueu... Clippers, què passa? Que tenen... tenen um com dos defensors molt bons no? uh, o tres, per posar contra el Luka, que es tenia Beverly, a Leonard i el Paul George uh -huh, sí. que, no, ho tindrà complicat però... doncs sí, i serà eh. molt, és molt important com vam veure la primera partit no? que Anthony Davis per la seva, pel seu joc i per la seva altura els va poder fer molt mal als Clippers a veure si Kristaps també aconsegueix uh, agafar aquest rol no? tot i que, no sé tu Marco i jo el veig una, encara una mica tou a dins, tirant sí. de fora a, a Christian Porzingis, tirant de fora molt bé, però a mi em va semblar que, que fugia sí. una mica del contacte, no? Bueno, de, fe, de fet, l'altre dia sortia l'altre dia al partit narraven això, no? que li preguntaven a l'entrenador de, de Mavericks per què no jugaven més a l'interior i no el feien servir més a, a la pintura a Christian Porzingis i ell deia que feien més, era més útil fora. Bueno, quan Si falla, jo no sé qui, qui, qui agafarà els rebots, però bueno. Sí, no, no estan jugant amb, amb gent a l'interior. Això és una mica perillós. No, però... ja està bé, no? Si, com hem vist, has d'anar resultats, però, clar, potser hi ha moments puntuals que serà necessari, necessari prendre una altra, una, altra una altra aproximació, no? Doncs sí. Molt bé. Eh, com veus si posem un altre tema? Musical? Vinga. Mira, doncs, si vols, ara... Uh, el por, el proposo jo un tema que es diu Walking on a String, uh -huh. caminant sobre, sobre una corda, no? que és, és el que estan alguns equips ara mateix, uh -huh. i és d'una col·laboració entre Phoebe Bridgers, uh -huh. és una artista americana de, amb una veu preciosa, molt, molt, molt bonica, i Matt Burninghead, el cantant de, de The National. Uh -huh. i és una cançó que es van fer, van fer aquest any era, no sé si va ser l'octubre passat per una pel·lícula és una cançó que, que és més preciosa, molt, molt, molt bonica o almenys a mi m'ho sembla uh -huh. que no vosaltres, però que està plena de metàfores tristes i Llavors, molt bé. veure què et sembla, Marco Som-hi, pues sí. vinga Things you said are Hanging in the Middle of my Mind tonight I can't Turn them off I try to worry For your Soul but I Forget To all The time I'm in a Twisted web And I can't pull my head from it i think about Tornem a ser aquí a tres segons. I bé, ara comencem l'apartat de la NBA femenina. ¿vale? Aquest apartat que a tots ens interessa molt ¿vale? i que és molt necessari, també. I bé, comencem a, a l'apartat la, d'avui de, de la WFM. NBA amb el partit que vaig trobar jo més, de, més, més interessant de veure de la jornada passada la setmana passada, que va ser un partit, és la veritat que és el Seattle Storm amb, amb l'Atlanta Dream eh, que estem parlant del, del primer i ara sí que ha baixat però quan van jugar estava més altra però l'Atlanta Dream no sé què ha passat bueno, sí que sé sí què sí ha passat, que s'ha lesionat una de les seves millors jugadores ¿vale? i ara van penúltimes però la veritat és que el partit va ser espectacular. I per últimes i pobres, um, per tant, en cinc partits seguits perdent, no? Sí, sí. S'ha lesionat una de les seves millors jugadores, que és la, la Chandy Carter, la, la seva playmaker, la seva base, i bueno, jo crec que això ho patiran, ho patiran bastant, tot i que bueno, tenen la Monique Billings, que també és una, és una jugadora que, que promitja doncs, bastants punts. El que passa que últimament en aquest partit en concret va, va fer sis punts, però, bueno, malauradament, jo crec que el que li està passant a l Atlanta Dream és això, no? que és la lesió de la Cheney Carter, que té per un parell de setmanes, no és, no, no és gaire, però jo crec que, que ho estan notant. I pel que fa al partit, doncs la veritat és que va ser espectacular, ja us dic, 93 a 92, va acabar va guanyar va acabar guanyant Seattle, que és a, són, a, són les líders, Amb un partidàs, una, hi ha una jugadora que em va encantar, que és una base que es diu Jordan Canada, que va fer un partit, va fer 20 punts, no, no va ser la jugadora que més punts va fer, però, bueno, la vaig trobar espectacular com, com controlava el partit en cada moment, quan s'havia de fer la passada, quan havia d'entrar a Cistella, ja. perfecte. I després la, la, la Breanna Stewart, que va fer 27 punts, que va ser, la, jo crec, que la que va definir una mica el partit. Tot i que ja us dic, 93-92, jo us recomano que eh, veieu eh, els últims dos minuts del partit, que va ser, va ser increïble. Va ser increïble. I, I que, bueno, si hagués durat un minut més o si hagués durat un 10 segons més, jo crec que Atlanta jo crec que, que hauria guanyat perquè la Chini Carter estava pletòrica. pletòrica. 35 punts va fer. Eh? Aquesta dona, 7 assistències, 3 rebots. I, i molt bé, un partit que la veritat eh, valia la pena de veure. Recordem que hi ha una pàgina web, vull recordar que hi ha una pàgina web que, que, que es diu la nbafullhd.com on allà podeu veure tots els partits de la NBA masculina i femenina en diferit, però que, que els podeu veure tots allà. Si no séu, I amb bona, amb bona qualitat també. I amb bona qualitat. Sí. I vegades saltant-vos els anuncis. Correcte, correcte, sí, sí, sí està, la veritat està molt ben parida aquesta pàgina I, I, els, que no vol, els que no volen perdre la nit Això mateix, això mateix. Sí, és, és que és perfecte tot i que els horaris no? sobre tot els sí. nois és, són horaris que, que són dignes les noies crec que, que, no tant. que no tant el que passa és que les noies veure el, programa, i el partit en directe doncs no sé si hi ha alguna, segurament hi ha alguna pàgina però jo ara mateix la desconec però, però en bueno, diferit la, pots veure al partit igual, no a, a, diguéssim que et tanques els resultats no? de, de les aplicacions i, i ja està. I res, eh, aquesta setmana l'únic partit que puc veure, la veritat, aquest de, de Seattle Storm Atlanta Dream, però la veritat és que és una lliga molt interessant i és que Seattle Se 1 o sigui, ja va líder eh, destacat, i les Vegas Aces... Que, eh, sí, ja van, van, van, trencar, no? van trencar el rècord de, de... Bueno, van, van, van igualar el rècord de més triples en un partit van fer 18 triples en un partit contra el 12 d'agost uh -huh. Déu n'hi do, no? van, van fortes aquest any no? van, fortes, van fortes i és que tenen un bon equip i a, més, a més han recuperat a la Shoe Bird que és, eh, bueno, pues és, jo crec que és la millor jugadora que tenen, estava lesionada i, bueno, i ara ja si sumes a la Brenda Stewart si sumes a la Jordan Canada jo pues bueno, pues crec que és un candidat que queda primer eh, segur Vaya, es... tot i que Chicago Sky doncs, ha baixat una mica el ritme 6 partits i guanyats i 3 perduts no? havien començat molt bé, líders i ja bueno, veiem a Los Angeles Sparks no? que són un equip mític de la, de la NBA femenina doncs que bueno, ja comencen a pujar comencen a pujar i, i està anem amb tota no? tenim sis equips amb... sembla que vagin bastant forts Sí, sí, sí. altres sis que estan quedant i anar no? Una mica. Sí, sí, sí. Aviam, sí. La veritat és que de avants, el Atlanta Dream havien començat bé, bueno, no? S'ha lesionat a la, la Chini Carter i això pot, segurament tot i que són dues setmanes, a veure com, com, com reaccionen. I les Phoenix Mercury, l'equip de l'Atlanta Thrashers, que, eh. que, bueno, que van pujant, van pujant la veritat. Bueno, van pujant, a la bitxetaula, la veritat però que sí que és vital que anàvem pujant. El que passa que ara, bueno, van quartes, perdó. Va passar que han passa amb la lesió de la llanya toràxic sí que, que bueno, és una lesió una mica peculiar perquè, bueno, peculiar que es tenia és eh, podia haver sigut molt més important de lo que ha sigut perquè recordem que la llanya toràxic havia estat operada de l'esquena l'any passat, va estar tota la temporada sense jugar reprenia una altra vegada aquest any i s'ha lesionat, però bueno, és muscular de l'esquena sembla que no és l'esquena d'allò que s'havia operat i, i a veure, no diuen quan temps estarà sense jugar, però esperem que no sigui gaire perquè si no bueno, pues és una... ja, quan, ets, quan tens 20 anys et cures ràpid, no? però quan tens 38 ja... ah, aquest, sí, aquest és una però mica el hàndicap una mica el hàndicap de la Dejan, però a veure a veure i bé, l'única jugadora espanyola que tenim a la, a la NBA és la... Ai, sempre m'ho coso una mica aquest nom. <laughs> Endur, Endur, Endur, Endur. Correcte. Doncs que està a, la, a Dallas i bueno, que van, van penúltimes... Van, bueno, no, penúltimes, no, perdó. Van, van setenes. Bueno, estan bé, estan bé. I a veure, assegurarà... jo, jo crec que es ficaran els playoffs. El... Sí, vam perdre contra Connecticut 66-70 a no jugava gaire, la veritat juga... és gaire de testimonial el, el... el temps que juga eh, a, la... a la WNBA l'Estono Dur va jugar dos minutets i realment no, no, no, no va fer gaire no, va fer... no no va llançar cap tir, no, no va agafar rebots no, no va fer cap assistència jo crec que, bueno, podria jugar una mica més, no? <ríe> però, bueno. I, bé, i això seria una mica tot eh, jo destacaria que per exemple avui fan un Minnesota Links eh, Las Vegas Aces ¿vale? és un partit que, bueno, que, que està bé és un partit segona contra, contra tercera jo crec que a, a les 9 crec que aquest és, és l'horari d'allà i com us deia abans el millor és mirar-lo en, en diferit a les en a la pàgina aquesta si que està aquí. Sí, voleu mirar un directe. Avui tenim uh, a les 10 de les contra les dels de nois, ah, sí que han sigut com haig del Marco, tenim, tenim un horari amb un molt bon horari més europeus. Sí, jo crec que és de veure, s'ha de veure, serà. I bueno, és no un ple, no, veure Luca Don Chicho, sigue que serà serà serà espectacular, sí. serà guay, serà guay. I... Ah, bueno, i això, i també el, el dijous tenim les Vegas a contra Chicago Sky, també és un partit interessant, o el Phoenix Mercury contra els Àngeles Esca, eh, Sparks ja la setmana que ve, el, el dimecres. I bé, i això seria tot eh, el que hem pogut fer de deures de la, de la Lliga de la NBA femenina. Pues un a, veure, temps... a veure els Washington's Mystics, no? aquesta caiguda ha en picat que porten, que, a veure com, com acaba. A, veure, a veure. Van, amb, van guanyar els tres primers i porten cinc seguits perdent ara. Ja, jo crec que és bastant una lliga bastant igualada. Sino perquè és que és, que és, és especialment interessant, no, que si tu, tu mires el total d'abuns, no? 645, a 640 en tots els partits. Però sí. n han perdut cinc han anat tots tots molt ajustats. Doncs, eh, passem a un altre tema musical i ja tanquem el programa perquè s'està, no? Sense afectar una mica el temps s'obre. Oh, okay. sí, tot, tot és culpa d'Aurídac, que, no, que no, ganya, no és una mica pesadet. És una mica pesadet, sí, sí. La veritat és que el Dídaq li quedan 3 segons, eh, al programa. Al Dídaq li quedan 3 segons, el programa. <ríe> home, home, és que porta dos, dos programes sense venir, eh. Però bueno, perquè és el sí, fill... de sí, la eh? tercera o al carrer. carrer. Perquè és el fill de qui és, però, vaja, que és, és el fill de, de, del, del jefe de la caixa. Sí, sí, sí. <ríe> No, que això m'ho acabo de inventar. Va, jo vull posar ara un tema d'un grup eh, basc, que malauradament estic posant temes de, grup, de grups que ja no existeixen, però bueno, és que són tan bons, a mi particularment. Aquest, diu, aquest grup es diu Coralla, i posarem un tema que es diu Visiguerà, eh, vale? que vivim, vol dir vivim, en l'osquera, i, i bé, és un grup també així darrere, una mica macarra, que li agraden molt les, les bateries i les guitarres així una mica estridents i ells són d'Euskal de, de, Herria, eh, de Gipuzkoa. El cantant és el cantant de Corazón de Sapo, que és una banda mítica, mítica bueno, de, de, de l'Aragó, de Saragossa, però bueno, és que és un, un compondi d'exgrups, de, de, perquè està el baixista el, de, de, de Neu Gorriac, el Miquel, també està el Joseba i el Gálder, que eren components de d'adult un grup eh, mític també d'Euskal Herria i que, per exemple, el, el Galder, que és el bateria en aquest disc també és el bateria de Berritxarrac, que és un grup que també, doncs, malauradament, també s'han separat. Ves com, com, com va la cosa, eh, la vida? És que els grups, és això, mm -hmm. se separen i, bueno, i després tornen, eh? Meixen, creixen, es reprodueixen i moren. Mm. En aquest cas <ríe> s'han reproduït en altres grups. Alguns. Doncs, bueno, eh, doncs vinga, us deixo amb Coralla Bicigarà. Fins I si Estem de nou a 3 segons el programa de bàsquet i de música bàsquet de la NBA, bàsicament i bé, tornem amb aquesta secció que és una mica de curiositats i tal, el Black Backstage i bé, ja vam dir en el segon programa que parlaríem una mica de Rui Hachimura aquest jugador de, de procedència japonesa, de, de mare eh, japonesa i de pare africà, una, una barreja fantàstica, I és un jugador que juga als Wizards, els Washington Wizards i, i bé l'últim partit contra el Milwaukee va fer 20 puntets és un jugador que prometia 13, bueno, 13 punts ha baixat una mica el promig venia, a prom... bueno, venia fent més punts i, i bé, doncs l'últim partit contra el Milwaukee doncs va fer 20 punts i ja, ja està, no, no es classificaran I, i bé, va 126 a 113 el partit que va fer contra el Milwaukee, però bueno, va fer 20 punts i està molt bé, està molt bé va, fer, va ser el màxim anotador de, del seu equip també és veritat que, clar, no estan no les, les, les vaques sagrades, no? Brandy Bill de, de Washington. i el i l'altre, com es diu? Eh... John Wall. Com? John Wall. John Wall, això, això, això. això. Correcte. Se me'n va la memòria. Ja vaig dir l'altre problema que hauria de menjar panses i tot això, perquè la memòria, l'edat... I és que se me'n va, se me'n va. Se me'n me la memòria. És una llestima. I bueno, ja, ja, no, ja no podrem seguir més endavant. No podem seguir el, el Rui Hachimura, ja trobarem un altre. Així també que, que tingui una projecció interessant. Mira, jo, jo et proposo, si no, vale. el, el, el senyor Michael Porter Jr. Michael Porter Jr., perfecte. De Denver Nuggets, que, que està fent, està tenint minuts, molts més minuts del que ens pensàvem, veigut a les baixes, no? i està respondent molt bé, la veritat. A veure que Vale. que ens aporten els playoffs no? vale, vale, vale. sí, sí, sí. i ja per acabar doncs parlem volia parlar una mica de la Dallanta Eurasi que tu ja la vas introduir una mica al principi de, del primer programa que és una, bueno, és una és un, com diríem és el, una de les millors jugadores de la NBA de, de, de tots els temps la història, sí. de la història de la NBA té quatre en anells, ha jugat a Europa i també va guanyar la Copa d'Europa Eh, allà femenina de la FIBA de la Lliga Europea de, de Bàsquet Femení 4 Horts, Altenes 2004, Pequín 2008, Londres 2012, Rio 2016, sí que és veritat que, que el bàsquet, si el bàsquet masculí és eh, abrumador eh, internacionalment, jo crec que el femení encara més encara Penso, més encara més, no? Això, Horts Olímpics i Campionat del Mons, doncs el Brasil i ja la República check doncs van guanyar, tot i que Turquia van obtenir el bronze el 2006, no van guanyar ah. I és curiós perquè aquesta, aquesta dona, és, eh, el seu pare va ser futbolista, el seu pare és italià i la seva mare és argentina, té doble nacionalitat, argentina i Estats Units, tot i que es va quedar finalment amb l'americana, la, eh? ja és nacionalitat nord-americana, però segurament que, que domina el castellà a, a la perfecció. Com dèiem abans, s'ha lesionat, o sigui que no sé quant de temps estarà lesionada, però té 38 anys, és una dona que ja... Bueno, ja està probablement al final de la seva carrera, tot i que ella pretén jugar els últims, les, proper, o sigui, les, propers, eh, les properes olimpiades a Tòquio. Així que segurament aquesta temporada i la següent eh, estarà... Com... Aguantarà. Aguantarà, sí, sí. Varem. Una cosa que a mi m'agrada de les dones és que no tenen cap problema en molts esports, en eh? futbol que es va declarar obertament homosexual no? I, aquí, i, amb, i amb la Diana Taurasi també, no? la seva dona és una jugadora també de, de, de bàsquet, la, la Penny Taylor ja, ja retirada i, i això m'agrada perquè eh, no? no tenen cap problema en dir, doncs, bueno, la seva orientació sexual com no passa res, no? cosa que amb els homes no passa segurament que han homosexuals dins del, del, dels esports, del bàsquet, però no, no es diu. I això és una cosa que, que a mi m'agrada, que les dones no tenen cap problema. Sí, sí, i és, és de admirar I bé, bueno, doncs és un... Eh, és, com es diu això? Ajuda'm, perquè la meva memòria... Eh, eh, mira, se m'ha oblidat el teu nom, eh, Raül. Ah, no, Miquel, Miquel. <laughs> això que... És, ah, quan el... Eh, Ah, no, o sigui, com Por una jugada que és molt bona i que encara està jugant, una llegenda, una llegenda, ara Una, llegenda, una, llegenda. una llegenda, com tu. Sí, com jo, com jo. Sí. de la memòria. Una llegenda de la memòria, exacte. Doncs, i encara continua jugant, o sigui que és, és, és imprescindible veure-la jugar, tot i que ara ha seleccionat, sí, és una llàstima i res de doncs, aquesta... bé. doncs un plaer aquí com sempre estar amb vosaltres i compartir aquests minuts amb, amb tu, Marco, i amb tots els nostres milions d'oients no? igualment, el plaer és meu el plaer és meu. germà, sí, sí, sí, i tant i bueno, ens veiem la setmana que ve o quan puguem s'ha de dir que Miquel és pare eh? i també té les seves eh, responsabilitats eh? Ara, ara mateix m'estan assassinant per aquí al costat dient, escolta, que toca agafar el nen ja. Algun tema per tancar o o tirem sense tema? No sé, jo ara... Puc posar bueno, un dels Vistibois? Pots, Pots posar un dels Vistibois? I tant, home. Tanca... Tancarem amb un tema dels Vistibois, d'acord? Ara miraré per l'ordinador i ja... Sorpresa. Ei, Miquel, un plaer. Petons per tots i per la família. Un plaer. Un plaer. Ja, ja. Deu. Deu, deu. <ríe> Kick